Вимогливо і строго озраючих клас, особливо задні парти, на яких учні займалися своїми справами, переписували домашні завдання, малювали одне на одного карикатури, грали в морський бій або стежили за фотокореспондентом, який налаштовував свої апарати. А зараз, другі діти, з короткою доповіддю про життєвий і творчий шлях нашого шановного письменника – Виступить. Учителька знову заглянула в папірець. Література знавець і критик, активний член товариства любителів книги Іван Іванович Бермут. Попросимо дорогого гостя. Іван Іванович підвівся, відсунувши стільця, на якому сидів аж до класної дошки, і все одно животом обліг на край столу. По класу прокотився смішок. Раптом Іван Іванович розкинув руки, наче збирався летіти. Кругле обличчя осяяв блаженний, захоплений усміх. Уклоняюся цим стінам, які знали Ярослава Петруню на початку його життєвого і творчого шляху, які бачили його тої історичної, вікоповної для всієї світової літератури днини, коли на шпальтах районної газети з'явилися друком перші поетичні рядки у майбутньому прославленого прозаїка. Так, нині він знаний далеко за межами республіки прозаїк, але поезія живе в його неперевершених творах, в його душі, в його творчих планах. Поезія, що проросла і проростає з древньої і вічно молодої мринської землі матінки. Солодкий тягар слави. Він у бурках, а може в старих шкарбанах, перекуплених батьком на базарі у фезеушника за півпуда яблу, чалапає шкільним коридором на великій перерві, а біля вікна навколо дочки районного агронома гуртяться дівчата, зазираючи в газету і зацікавлені погляди на нього, Ярослава Петруню, чиїм ім'ям великі темні літри, Підписано вірша. А потім син директора театру візьме газетку двома пальцями і з добре уходженими нігтями знайде у вірші зайву кому і мудро говоритиме про знання синтаксису, як першу передумову літературної творчості. І вже син директора театру не вдаватиме, що не помічає Петруню, коли вони здибуються на міських вулицях навіть запросить його на свій день народження. Той день Ярослав довго згадуватиме, згоряючи від сорому, був перше за святковим столом, візьме до неслухняних рук ножа та веделку і шматок оселеться, стрибне з-під ножа буцім живий та упаде на біле плаття сестри іменинника, в яку Ярослав закохався з першого погляду. Але досить. Було ж не лише це, був випускний вечір, на якому він читав власно вірша про широкі життєві дороги, що стеляться перед ними. Жодного рядка фальші не було в цьому вірші, бо він щиро вірив у те, що писав, і щиро хвилювався. А після урочистої частини хлопці, майже всі дівчата з їхнього класу, в кожну з яких він був свого часу трохи закоханий, Сиділи в класі, хто де приліпився, на партах і під віконнях, та співали «Жді солдата», популярну тоді пісню. І Ярослав знав, що вже ніколи вони не зустрінуться, отакі як сьогодні, юні, і сповнені щасливих ілюзій, цього безцінного дарунка молодості. І було йому сумно, тривожно і радісно, Ніколи вже так не було і не буде, бо вже немає Валентин, Март, Тамар, Олесь, Андріїв, Вікторів, Ярославів, а є Валентини Михайлівни, Марти Іванівни, Тамари Семенівни, Андрії Григоровичі, Віктори Дмитровичі. Матері, батьки дорослих дітей, а може й бабусі та діди, молоді бабусі. Молоді діди, Боже, як страшно! І є він, Ярослав Дмитрович, що в цих же стінах, де був щасливо схвильований того єдиного в житті випускного вечора,